Неделни беседи, том Сила и живот. Беседата Целувание ми не даде, държана от учителя на 8 януаря 1922 година, втория ден на Коледа, София. Цитат от Евангелието. Ти целувание ми не даде, а тя...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 в негово име има повече от 500 хиляди негови служители, цяла една армия. Все пак ще му направят един отличен прием, поне официално. Официален прием лесно се извършва. Закова се някой гоем пуяк да тежи поне 12 кг. Българина, като го притегли и тежи 12 кг, казва, огоен е този пуяк. От него би станала отлична чорба. А та и знаете какво нещо е мазничка пушка чорба с малко изцеден лимон. А джигерчето и воденичката му, тъй ситно нарязани в супата, тъй, като ви падне по-едно малко джигерче. Как разпя учите на вегетарианците и той вегетарианци. После този поек напълват вътре с ориз Стафили, фастъци, това, онова, опечен за червен. Сигурно там, макар и вегетарианци им тръгнали с люрънките. <съща> Тъй като ти отрежеш едно такова за червено парче, ще кажеш, Хайде, Херлияде, Христос е дошъл на земята. Или най-малко ще опекат едно от тези малките по 10-12 кила прасета, които ги колят сега за коледа, хубаво опечено, Слагат го на масата с малко винце, всички да се нахранят за това, че Христос ни посетил бил. Това е официалния прием и след това ще има речи и благодарности, че е благоволил да дойде. И очакват след това от него да има отговор, че са го приели добре. Предполагам уж така да стане да е, не казвам, че съвсем де-факто. А тук в къщата на Симона има друг прием. Приели са го без да му опекат прасенце и нито целувки е имало, нито пък нозете му са измили. А съм му дали един обикновен прием, какъвто евреите могат да му дадат. Влиза тази жена, нахална ще я е, наречете, безочлива, съвсем безочлива, за да се приближи до най-чистия човек. Представете си каква смелост, какво нахалство, какво дебелоочие е имала тя. По-безобщлива жена от нея не познавали Така си мислили. Опотребявам съвременен язик. Ще кажете, бива-бивано такова нахалство, но ето, че това велико нахалство в кавички е хроникирано в Евангелието и служи като един пример от толкова много векове. Знаете ли обаче какво е казвала тази жена?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 който даваше банкет за Христа. И когато той дойде, тя непрестанно го целуваше. Тя постъпи според законите на природата, по закона на цъфтенето, за да покаже, че спасението е там. Значи тя отвори душата си, тя отвори сърцето си, ума и духа си, за да възприеме тези божествени лъчи, превърна се в едно цвете.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 Волот едно време е направил рогата си, за да се брани, но човекът, като го е хванал за рогата, създал буквата В. Тук е отпечатана в скоби, отясно и легнала с правата чертичка отгоре и учителя тълкува. И от нея по този начин се образувал хомота, както изглежда буквата В по този начин в който го впрегнал. Ние казваме Велик човек. Кой е Велик човек? Велики е онзи човек, който сам може да се впряга и разпряга. Весел човек е онзи, който има хумот, впрегнате. И двамата са весели. Тогава в какво седи развързването на вола? Тази единица, отгоре на буквата В, когато е легнала, трябва да се премахне за да стане той свободен. Защото ти може да си вързан и развързан не само с въже, но може да си съзнателен като човек и пак да си вързан. На волотурят углавник, а човек се връзва със своята дума, със своето съзнание следователно, разумното връзване става по закона на свободата. И така, Целувката, според нейния происход, е начина по който ние можем да се спасим от злото, което съществува сега в света. Какво неща е устата? Долната устна означава любовта. Силите, които съзиждат, те имат един происход, а горната устна означава мъдростта. Любовта и мъдростта в Божествения свят съставят основата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 една и съща къща. Непременно там ще има ританица. Сега у вас от това се поражда едно криво разбиране. Не е въпросът, кой те е целунал. А кого си целунал? Това е въпросът. Аз не говоря за това, кой те е целунал. А въпросът е, кого си целунал? И дяволът целува. Когато някой пита, кой те е целунал, подразбирам злото. А кого си целунал? и целувал, подразбирам, Господа. Значи има две целувки. Ако целуниш една жена, тя казва на мъжа си, че еди, кой си е целунал. Има право. Тази целувка не е божествена. Но ако тази жена целуне Христа, друго е. Кого е целувала? Ако запитате това цвете, кого е целувало, ще ви, ще ви каже, слънцето съм целувало. Тъй, както съм хубаво, слънцето ме е направило като съм целувал слънцето, всичките ми грехове се простиха. Слънцето ме въздигна. Христос се обръща към Симона и му казва, Ти целувание не ми даде. Този Симон е бил един културен човек, като нас, съвременните. Като видял, че тази жена целувано взете на Христа, той си казал, Този човек минава за пророк, за учител, който всичко знае, чисте, е, свят е, а тук от толкова време една жена му целува краката, не знае ли той каква е тя. Да бях на негово място 10 пъти до сега ще да изпъдя. И тогава Христос се обръща към него. Симоне, имам да ти кажа нещо. А той казва, Учителю, речи. Някой си заемодавец, отвърнал Христос, имаше двама длъжници. Единият му бе длъжен 500 динари, а другият 50. Числото пете, което преобладава тук. Едното число означава духовния човек, а другото светския, плътския човек. Единият, който разбира нещата вечно, а другият, който разбира нещата временно. Като изучаваме Христовото учение,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 Сутринта дохожда слугата и иска да изведе и приготви кония магарето за път, но вижда главите им отрязани. Съобщава за това на св. Антони, той му казва нищо, прилепи ги и ще вървим. Слугата в бързината разменил <ръква> главите. <ръква> на коня торил магарешката глава, а на магарето конската. Свети Антоний се качва на кон с магарешка глава, слугата му на магарешка с глава и тръгнали. Та и на съвременните хора главите им са разместени. Мъжете мислят като жени, а жените мислят като мъже. Казвате, тогава как ще се разреши въпросът? Ами конската глава на коня, магарешката на магарето.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 в неговото есенциално проявление, както той самият се познава. Да го познаем в неговото субстанциално проявление, да го познаем във всичките негови проявления в света. Това е великата наука в света. И тъй, всички съвременни борби, които сега съществуват, не са нищо друго, освен познаване на онзи истинския Бог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 да целуваш нозете на Христа, на най великия човек, т.е. твоята уста е занимавала ли се с есенцията и субстанцията на божествената любов, на божествената мъдрост? Вкусва ли си ги като плод? Защото като се вкусят любовта и мъдростта, то е тъй приятно, както когато вземеш един плод и кажеш «А, колко е хубав!»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 които са извършили такова престъпление, като тази блудница. Ще ми извините, аз нямам ни сянко от умисъл да вземам някой от вас. Да си представите за момент една такава жена, която извършила едно престъпление, взема, че целува краката на мъжа си и казва «Заради тебе направих всичките грехове». Какво би направил един съвременен мъж? Ще каже «Махай се от тук, ти ме опозори». И ако се намери един мъж, който да прости на жена си и да каже Хайде, от мене да мине, всички вестници ще пишат доблестен мъж. Но Христос друго яче постъпи с нея, друго имаше предвид. Тъй е писано в Евангелието. Той каза Симоне, аз вязох в твой дом, ти целование не ми даде, ни вода ми даде за нозете, а тази голяма грешница, от как съм влязъл, не представа да целува нозете ми. А нозете, това е великото, това са божествените добродетели. Онзи човек, който търси добродетелите, онзи човек, който търси правдата, той е който целува тези крака. Онова, което жадува, което гладува, това е устата. Следователно,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 и сега ние, съвременните хора, воюваме. Защо? Защото хората са изгубили смисъла на целувката. Начина по който да се целуват са загубили това изкуство, тази наука. Не знаят да се целуват и започват да се бият. Има удрене на глави, чупене на крака. Правоверните в кавички тогава започват Господи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 За да се целувка, трябва да се стопли вашето сърце. За целуването се изисква голямо геройство. А в България аз съм срещал мълцина, които знаят да целуват. Срещал съм някои, понаместят устните си, зачервят се. Сърце, сърце, не искам да вземеш нещо от мене, но да съзнаеш, че твое живот е бил до сега безполезен живот на заблуждение в мисли, желания, чувства и да се роди в тебе онази велика мисъл, че от сега нататък ще живееш чист живот, ще целуваш у нези слънчеви лъчи, които създават растението на твоята душа. Растението или растението, както учителят често казва. И тъй, който целува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 Излезе след това една богата жена, хванах и нейната ръка, целунах я, тя ми даде 200 лева. Излезе най-после нашия владика, целунах и неговата ръка, той ми даде 1 лев. Казах си, Фу, да знаех, отиде ми целувката на празно. Този човек си продава целувката за пари. Онзи богатия човек ми даде 100 лева, богатата жена 200 а владиката той е бъктисъл и не само, че ми даде един лев, но го извади с недоволство и рече Айде върви си! Но целувка за 100 лева, за 200 и за един лев не се продава. Владиката пръв казал истината. Той казва, слушай, я не става и глупав, аз съм владика, не съм Христос. Докато целуваш моята ръка, ти все тази глава ще носиш и добро, няма да видиш. А онзи богатия, който дава 100 лева, казва: Докато целуваш моята ръка, дърво ще има. Аз не съм Христос. Това значи всъщност 100 лева. А жената, която дава 200 лева, казва: Докато целуваш жените за пари, никога няма да прокопсаш. Това всъщност казва и жената.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 Слязох в дума ти, но ти целувка не ми даде. Влезе една благородна мисъл в тебе. Тази мисъл е Христос. Някой път Христос минава в този свят. Аз го виждам. Често той минава. Сега за себе си аз няма да говоря. Ще говоря за един ясновидец, който ми разправяше следното нещо. Гледам, казва... Христос застанал при една красива жена, отвън много красива, на отвътре не, и говори, а от другата и страна гледам и някой друг и говори. Христос си казва, Жено, обърни се към Бога, любов ти трябва повече, за да се спасиш. Тогава дяволът ти пошепва нещо. На мястото, където и говори Христос, тя постоянно си маха ръката край ухото, защото Христос си казва, любов, любов, а тя подразбира дали обиж, значи да целуваш. Какво ще каже моя мъж? Тя плъцки разбира любовта. Едно вътрешно себе е процес на душата, не е процес на тялото, на ума. Това е едно съотношение, което съществува между моята душа и моя първоизточник. Бог, от когото съм излязъл. И всякога, когато се нашепват тия мисли на Христа, ние ги критикуваме. Щом дойде някой и ни нашепва такива мисли, за пример, отвори търговия, ще имаш големи печалби, не махаш с ръка крълхото си, почваш търговията. А щом дойде Христос и казва на жената, Жено ти си богата, толкова дечица има там бедни, дай 2000 лева да им се помогне. Дяволът веднага казва, не слушай. Тя маха край ухото си. Аз гледам хората, все махат. На някоя жена говори Христос, тя маха на ухото, като на муха, това не е за мене. Щом дойде някой друг, нашепне и нещо, казва, А, готова съм. И тогава ме питат как да познаем гласа Христов, толкова гласовени говорят. Христос говори тъй както никой друг. Той казва, Раздай всичкото си имане. Не пази нищо за утрешния ден. А вие махате с ръка. Казвате, иди в някоя болница да служиш на болните. Пак махате. Уми ръката на мъжа си. примири се с приятеля си. Пак махате. Ама ако ви каже на три носа на приятеля си, дай му урок, дай му акъл, приемате. Дай го под съд. 20 хиляди лева имаш да вземаш? А, това разбирам, да. Толкова пари имам да взимам. Когато Христос говори, няма душа в света, която да не разбира Неговия глас. Всяка мисъл, която прави човек, готов за самопожертване, тя е божествена мисъл. В това няма никакво изключение. Приеми тя иде от Христа. Спреш ли се? Замислиш ли се? Дали е онзи Христос, който е бил преди 2000 години? Всичко изгубвам. Слушай, приятелю, ако ти чакаш този Христос, който е бил преди 2000 години, ти ще отидеш на дъното на Ада. Този Христос е пораснал сега. Преди 2000 години, представи си, примерно е бил малко дете въпреки, че не е точно така. Но ти си представи. Той е бил, примерно, бебе още. На две години. А сега е възмъжал. Сега е на възраст. Силен е. Следователно, няма да го търсиш. Като на малко детенци да казваш "Ей, да имаме едно малко бебенца. Като Христа, та да го помилвам. Тогава той не е могъл да спаси света. Багаше в Египет. Биха го. Разпънаха го на кръст.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 който носи истината, който иде да ни даде тази вътрешна светлина, да устроим домовете си, да ни даде правдата и с нейната мярка да мерим, да а... ни даде и добродетелта. Христос носи и тези велики методи, чрез които ще можем да съградим нашите домове. Този е великият Христос. Ще кажете, де е. Аз го виждам сега. Шепне на ушите ви. Ето, виждам Христа, виждам го. Вие виждате ли го? Виждам го, виждам го. Христос шепне. Но сега определям, кой от вас какво ще направи. Някой ще махне с ръка на ухото си, а друг ще слуша. Мнозина мислят, че аз искам да омагиосвам хората. Не, Христос ви говори. И знаете ли,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 Виждам Христа. Той ви говори сега. И вие седите. Виждам една отлична картина. Като че ли седи една мома, която очаква момъка, който идва сега и предлага да се сгодя. Тя стои много сериозно. Аз се виждам в сериозна поза. Такава поза сте заели и вие. И аз казвам, всичко е готово, само да не мръднете дясната ръка при ухото си. Момата казва, сега, като дойде момъка, чакай да си помисля да го взема ли или не. Да го взема, но <съм> имам друг по-богат, поучен, повече удобстваше ще ми създаде, само че пък той още не ми е предложил. Тя решава, мисли, колко сериозно мисли. Сериозно мисли, но за онзи. Няма какво да мисли. Взимаш ли ме или не?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 ще застрелям. Инженерът отдава чест, отива си веднага, умът му заработва и в 20 минути построява мост. Няма време, няма какво си инструменти да се решава. Бързо трябва да работи. Когато човек сгреши, иска се дълъг срок. тяга, протяга, протяга в съдилището. Грешниците искат като се разглеждат делата им, да бъде времето дълго. Когато крадем, ние искаме дълго да бъде времето, а когато искаме да имаме резултат, обратно, късо да бъде. Когато дойде да ни възнаграждават за постъпките ни, да ни плащат, да получаваме от някъде, да не се протака това с години, а като Наполеона да издаде заповед да съградим този мост в 20 минути, за да за да се минава от един брак на другия, от един свят в другия следователно, тези принципи, истинските принципи, трябва да приложим в дома си, истинските, а не егоистичните. Христос казва, аз в дума ти дойдох, ти целувание ни ми даде, а тази жена, откакто съм влязъл, не престава да целува. Не устата ми, а нозете ми. Тя казва, аз съм недостойна да целуна устата ти. Аз ще целувам нозете ти. Тези прашните нозе, които ходят по земята. За да целуниш Христа по устата, изисква се ангелски живот. Някой казва, дай да се целуна по устата. Ангелски живот се изисква за това. Чистота се изисква. Е, ако ние бихме ценили тези целувки, Българите, които са ходили в Русия, казват, че на велик ден всички се целуват. Цап, цап, цап. Ама... После я отцапат. Ну, па, целуем се. Цап, цап. А сега Христос им казва, таква трябва да е целувката. Този квадрат трябва да се отвори и да се изхвърлят тези заблуждения. Те трябва да престанат в Русия по този начин. Казвате...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 След това отива в светия Синод и пита: Колко глави има свети Йоан Кръстител? Ваше императорско величество, само една глава. Не казва, 40 глави има. Взима тия старци, завежда ги във всички стаи. 40 глави, документално 40 глави. Прави се, ако вземем прераждането, може да кажем, че Йоан Кръстител. Тук е казано Иван Кръстител, много интересно. Имал 40 глави, но императорът им казал не заблуждавайте народа с тия суеверия. Зато и днес страда руската църква, защото Иван Кръстител имал 40 глави. В тази беседа пише Иван. Дали е грешка или учителят така го е казал е много интересно и от това следват много важни неща. Аз в началото на м, този епизод прочетох Иван Кръстител по инерция, както е, но и от там, и там а, е казано или написано Иван Кръстител. Интересно. Продължавам с беседата. Бог порогаем не бива. В Негово име не трябва да има никаква лъжа. Ако аз. В името Христово искам да ви заблуждавам. Тежка е кармата на този народ. Никой не може да прокопса, ако е лъгал. Някой казва, струва си да лъже. Не. Някой път може да економисаш истината. Може да избегнеш отговора или да премълчиш. Но никога да не говориш лъжа. Ако не можеш да кажеш истината, мълчи. Не можеш ли да кажеш истината, бягай. Никой не те заставлява да говориш. И тъй, две неща са потребни, смирение, като на тази жена, да познаем заблужденията си. Тази жена е познала, че пътят по който е вървяла, животът, който е водила, знанията, които е имала, всичкото й било дало лоши резултати. И след всичко това тя казва, Господи, всичкото и сега го изменям. Аз знае, че тази жена като индивид, тя не е една. Тази жена е изменила своя живот и после тя е станала една отлична работница на Христовото дело. Тя е изменила съвършенно живота си. Нейният живот се измени от целувката. Следователно, ако и във вас влезе тази божествена светлина, и ние възприемем тази светлина и я целуваме, тя ще произведе всички тия добри резултати. И тъй, като дойде някой в дома ви, какво трябва да направите с него? Нали, когато имате журфикс, дойде у вас някоя ваша приятелка, някоя ваша възлюблена, която вие обичате, нали, а турите да седне на вашето място, дойде една, се слунете. Дойде друга, целунете. Дойде трета, целунете. До 10 като дохождат, целувате ги. Другите 10 като идват, не ги целувате. Казвате си, аз определям 10 са от Господа, 10 от дявола. Тогава а, вашето рандеву, този ваш журфикс, сена ажурфикс ще стане. Като излязат от дома ви, ще почна да ви критикуват. Не всички ще целунете. Започнеш ли с целувка? Всички ще целунеш. Ако не целуваш, никога няма да целуваш. Тогава вашия журфикс ще стане благополучен. Ще кажете, тази жена не ми е симпатична. Ами... Значи да, дялости, да, да. да. Ами тази, която целунахте, да не би да ви е симпатична? Няма нази жена е била симпатична на Христа? че на вас той, което е симпатично, той е дяволът. Имате две моми. Едната е скулиста с срания, другата не е красивая. Коя ще целунете? Ами красивата, разбира се. Ама да знаете, че в нея е дяволът. А тази скулистата е Христос. В красивия момък с мустачките, там е дяволът. Щом го целунеш, по черне лицето ти. Този грозният момък там е Христос. В името Христово ще го целунеш. В него е принципът на Христа. Сега като говорим за тези антитези и синтези, това е само едно от изказванията на учителя. Значи има множество изказвания, в които казва, че пък красивия трябва да целунеш, а е грозния да не целуваш, защото може в него да е дявола и може и да те зарази. Значи, Ако някой цитира само тази мисъл на учителя, за всички случаи това ще бъде само една част, много малка част от неговото мнение по този въпрос. Затова е много важно да се четат всички беседи и да се разбират обемно нещата. И тази жена предпочете да целуне прашните крака на Христа, а не чистите на онзи буржуа, защото Христос ходеше с сандали от кожи и без чорапи, с боси крака. Неговите крака бяха прашни. Тази жена не целу, на краката на Симона, на Христа. Тя каза, Господи, и ти си прашен и нечист, и аз, аз, те ти, ти измия краката, а ти, моето сърце. И Христос си отговори, жено, речено, свършено. И тя го стори. Сегашните учени казват... Ето тук трябва пояснение, защото не е на нов ред, че вече за, за себе си говори, учителя. Са ги тях, все такива невежи хора, не ги ли знаем кои са те. Че аз не съм дошъл в България да събирам красивите моми и момци, а се оставям тях за църквата. А онези, които нямат никакъв подслон, скулистите, те са дошли при мене. Той, че няма защо да бъдем в недоразумение, но веднъж една моя овца, изцелена по такъв начин, не я е пущен вече. Какво разбирам по думата църква? По думата църква разбирам едно живо същество, което мисли и чувства, и има воля. А всички тия каменни издания, това са приюти, това не са църкви. А сега свещениците питат, ходиш ли на църква? Аз бих душа от тебе. Ти си отворен на врата. Аз виждам, че вратите на сърцата у поповете и владиците са все затворени, няма ти ключ. Питам крисария, де са ключовете? Днес дядо поп не служи, елате в другата църква. Това не е църква. Когато някой иска да дойде в моята църква, аз отварям вратите и за богомолците в 4 часа, приди да изгрее слънцето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 тя е дрехата на мъдростта. Като си облекат тези дрехи, после нека си турнат и корони, и друго, и каквото искат, и нека да служат тогава. Като дойде тъй, аз ще му дам първо място, но ако дойде с сегашните си дрехи, ще го изпъде навън. Вън вие, които продадохте името Христово, идвате да служите за пари, да ги събирате във вашите котлета. Христос не умря за пари,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 Аз съм готов да дам на българите пъти повече жито и царевица. Преизобилно. Нека те сеят. И свещеникът нека сее. Но не с кръста и с ръка. Нищо да няма в църквата. Никакви пари. Никакво разнасяне на дискуси. Това е безобразие. Всичко това трябва да се изхвърли. Тъй говори Христос. Сега дойде някой и питаме. Ти... Свещ палиш ли в църква? Аз казвам, моята свещ винаги гори. Кандилото ми е запалено от памти века, то никога не е изгасвало. Ама в църквата вярваш ли? В тази Христовата църква вярвам, в църквата на любовта, в нея е Христос, в нея са и всички свети, и всички добри хора. Ама при нас защо не идваш?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 Удобрява това, че онзи е мислил, че не трябва пък на учителя. Значи учителя не е задължавал никой да му целува ръка. И даже е предпочитал, но просто не е отказвал, защото хората така разбират нещата. Аз съм за този вътрешна целувка на любовта. На нашите сродни души. Някои питат, как да намерим сродните си души. Това е най-лесната работа. По-лесна работа от тази няма. Това и е най-малките деца ще ви го кажат. До 5-6 годишната си възраст, децата ще ви кажат как. От, една... от седмата годишна възраст, нагоре вече, вече ще ви заблудят. В Русенско един баща ми разказваше, че запитал един ден малкото си детенце. Синко, откъде си дошъл? Това дете му отговорило,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 всичко ще е по и житото, и маслото, всичко. Как? Когато хората започнат да служат на Бога с любов и мъдрост. Туи учение трябва да го подемат всички духовници, а те се докачат още, но Христос ще ги застави да не се докачат. И учители, и всички други в бъдеще трябва да служат на Христа с любов.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 Това е на опалченска 66 още и той е на прозореца и отвънка всички са в двора. Това е 8 януари. Uh -huh. Затова казва макар, че треперят тия хора вън на студа. Треперят и стоят и слушат. Аз ви давам най-хубавото от себе си. Запознавам ви с тази истина, за която никой друг от 2000 години на сам не ви е говорил. Защо? Защото аз любя Бога, защото аз му служа с любов и мъдрост.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 Барабаните ще бият из града, обявления ще има залепени по всички градове, по всички общини, че съглашението е простило на България 21,5 милиарда лева дълг. А той, който носи Христос, е много повече от 21,5 милиарда лева. Любов и мъдрост трябват на свинца ни сега. Любов и мъдрост.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 Служете с мъдрост. Той учение трябва да се приложи. Там е силата и спасението в бъдеще.